Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt az Önkényes Mérvadó, a stúdióban Horváth Oszkáral, Békés Dórával és Puzsér Róbertel, 0630 20 10 909 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk. segéről szeretném beszélni, ami a... Ö, az autósok, vagy, a, vagy az, a, a, az autóval járó alkoholisták taxija, Vagy hogy hívják ezt? <gül> hát az, a taxizásnak egy alternatívája, most a taxi az lehet, hogy napközben ez egy ilyen közösségi közlekedés a pénzesebbeknek, és mehet a, a buszsávban, vagy a cég fizeti neked, hogy ar arra két napra legyen céges autód a taxi, amíg ő, neki is érdeke, amúgy juttatásként meg ne. Uh, a sofőr segély az leginkább abban segít, hogy hazajuss, hogyha autóval mentél, de itt áll. És hát én laktam olyan helyen, ahová mondjuk csütörtökön 5 és 6 körül este nem jött ki érted a taxi, tehát elkezdtem rendszeresen autóval elmenni és sofőrrel hazamenni. És most is olyan helyen lakom, ahonnan egy ilyen sofőrös művelettel olcsóbban jutok haza, mintha oda-vissza taxival indultam volna, és azzal is mentem volna haza. Uh -huh. Egyrészt, másrészt meg nem taxival megyek, mert kevésbé szeretnék taxival menni, mióta Uber van. De én nem tettem ilyen fogadalmat, hogy, hogy akkor ennyit a sárga autókról, és köszönöm szépen. Sőt, van kedvenc taxitársaságom. Ugyanakkor... Amikor érzem, hogy lesz valami hívása az éjszakában, aminek nem vagyok nagy barátja, akkor is inkább autóval indulok el, és sofőrrel megyek haza, nem pedig betaxizom. Ja, világos, amikor a sofőrt hívod, akkor nem, a, nem egy taxi jön, amelyik elvisz téged, hanem jön egy autó két sofőrrel. Pontosan. Az egyik az kiszáll az autóból, az fogja vezetni a kocsidat, a másik az meg ugyanarra a címre megy, ahova mentek. Tehát tulajdonképpen ez egy, ez egy fokozottabb szolgáltatás, mert úgy tudja, nem pusztán egy autó megy a lából bébe, hanem egy autó. ha, plusz, kettő, ha úgy tetszik. Plusz egy sofőr. Igen, igen, ez a taxitársaságoknál is létezett régen, csak úgy kellett kérni, hogy dupla sofőrrel kérd a kocsit. És akkor ott ült még egy taxis az első ülésen. Na de ma már ez nincsen a taxisoknál, hanem a sofőr kell hívni, és a sofőr az átlagok, a, a, hogyha az ár, á, árat átlagolom, vagy hogyha visszagondolok az ilyen sofőrös incidensekre, amelyekben részt vettem, egy olyan 10-15%-kal került többe, mint a taxi. Tehát nem nagyságrendi a különbség. Most ez persze jelzi azt is, hogy a sofőrsegély az nem egy annyira hivatalos, meg nem egy annyira... Hát igen, ez a következő nem egy annyira probléma. Adózós, nem egy annyira adózós játék, mint a taxi, de jelzi azt is, hogy a taxi milyen extrém mértékben drága, hogy itt két embernek a munkaidejét fizeted, meg is valami 10-15 százalék az árkülönbség, mint, míg a taxival, meg ugye egy embernek a munkaidejéről beszélünk, és hát... Az, hát nem a fele az, amit kifizetsz. Az is szerintem nem 10-15% a különbség. Mondjuk én életemben egyetlen egyszer utaztam sofőr szolgálattal. ezt akkor megmentem. Ez Ráfos keresztúról a hetedik kerületbe egy 8000 forintos tétel volt. Ez szerintem körülbelül kétszer annyi, mint a taxi. De nem kétszer annyi valójában. Tehát hát, ha most érted, én már mit tudom, én sofőr A taxival oda-vissza mész. De igazad van, nem, a taxi... de, nem most az útra, de most az egy utat ha. számolunk, nem kétszer annyi. Ez Tehát, egy út volt 8000 ha. forint. Itt berekeztem. De Dóra, történt. nem kétszer annyi a, taxi, a sofőr, mint a taxi, mert mondom, oszi, oszi szerinted mennyi? Szerinted, hogy honnan jött? Nem, nem, nem, Rákos keresztúron volt a buli, Aha. és onnan mentem a hetedik kerületbe. Tehát ez valóban... ez, ez, ez belváros és külső kerület, ilyen 5-6 ezer közé tenném de... ezt sofőrában, de lehetett korábban akkor annyi. Én fizettem 8-9-et, de ilyen egyeki borozás akkor után szerintem. Akkor ugyanez a hetedik kerület reptér túra, az körülbelül 4 000 forint volt. Sofőr, sofőr? Nem, vagy taxival, taxival, taxival. Mondom, az kb. 4000 forint volt, ez 8000 forint. Most lett azóta ez más, mert ez körülbelül talán 2010-ben volt, és akkor ez még eléggé kiforratlan is. volt ez az egész szolgáltatás. Ez így, az. 40, ez így 40%-kal több, mert szerintem 5000 lett volna a taxi erre az útra, és 8 volt a sofőr én azt biztosan állíthatom, hogy egy sofőrözés az kevesebbe kerül, mint két taxizás. Ugyanakkor a papírmunka az nagyon változó ö, ö, rendezettségi szintet mutat a különböző sofőrszolgálatoknál. Mióta megjelent egy applikáció, ami kidob nekem valós ajánlatokat, és odaírja, hogy melyik társaság mikor jön, azóta erre rászoktam, és, és próbálgatom, mert korábban ilyen 45-50 perc volt, mire kiért a sofőr. És ö, most már ez lement ilyen 20 20 perc körülre, na de mindig másik sofőrszolgálat jön. És hát láttam már olyat, aki amikor beült az autóba, akkor aláíratott egy papírt, sőt, ő is aláírta, hogy átvette a gépjárművet, és ő fogja vezetni. És amikor hazaértünk, újra aláírta időponttal együtt, hogy akkor ő most szállt ki belőle, és most újra az enyém a gépjármű. Ez, ez volna a normális. De van, amelyik, van, amelyik csak a végén ír alá, aminek semmi értelme, van, amelyik meg egyáltalán nem ír alá semmit, és az égvilágon semmit nem kapsz róla. Tehát, hogyha véletlenül úgy alakul, hogy te vagy ugyan berugva, de ő hajt át egy nyugdíjas nénin, akkor egyszerűen kipattan a kocsiból, aztán izé, izkoljunk. Főleg ő. Elméletileg igen, de Ott persze ez nem lehet... És nézel, hogy de most ez, de minden, most ez minden, egy minden. elmélet. Tehát most ez egy hipotézis, ami a fejedben van, hogy ezt elméletileg megcsinálhatja. Ezért most a sofőr segélyszolgálat az ne feleljen egyelőre. Egyelőre nem jött el, nem szállt ki, nem hagyott ott. És ez nem, nem vagy egy szolgáltatásról, azért vannak valamiféle garanciák, hogy mi nem fog történni veled. Ja, ja, ja. Csak tudod a, a garanciákkal jár együtt az, hogy az ára az a, nem tudom én, a taxinak a nem tudom, két és félszerese lesz. Tehát hogy annak megfelelően. Ő, föltarlósodik az az ár, érted? Amiért téged ő elviszából bébe? Jó, hát a, a, a, a, a, elég ha az esélyét csökkentem annak re, jelentősen, hogy bárkit elütünk, már pedig ha én ittam, mint az állat, ő meg egyáltalán nem, akkor ezzel az intézkedéssel, hogy ő újt oda, tök mindegy, mit írt alá, már jelentősen csökkentettem az esélyét, hogy átmegyünk egy élő emberen. Igen, igen, meg, meg hogy mondjam, tehát te jó hiszeműen mentél bele egy ilyen szituációba hogyha ő tényleg jó, elütt bizonyítani, hogy át tud Ne, hogyha ő tényleg, el... hogyha ő tényleg él út és tényleg ott téged az autóddal, te, te nem fogod azt mondani, hogy hát én ezt sajnos elütöttem részegen, hanem el fogod mondani, hogy ott itt volt egy sofőrszolgálat, Itt van a, a telefonszám, soförd. amit fölhívtam, <gül> ezek elküldték a sofőr, stb. Tehát hogy ez, ez a nyomozónak számára majd nem lesz probléma, hogy kiderítsék, hogy nem te voltál a gyilkos, vagy nem te, nem te követted el az emberölést. Szóval én azt gondolom, hogy még hogyha nem írsz alá akkor se így megy a dolog, hogy bármikor kiszállhat. Meg, hogyha kiszállhat, hát kiszállhat. Hát, néni elütésénél sokkal valószínűbb opció az, hogy meghúzza az autódat, mm -hmm. Mit tudom én, csinál valami olyan kárt, ami most nem egy nyugdíjas néni elütésének szintjébe van, de azért pont kellemetlen és pont mm -hmm. drága és semmiféle bizonyíték nem lesz arra, hogy azt nem te csináltad. Nyugdíj. És szinti, másnak mikor az autóját el? húzza meg, mondjuk. Na, az enyémet, akkor ez hát egy, egy zárt egyébként... rendszer. Én itt, én, én hívtam hát sofőr. Nem nem nem, nem, nem, ne nem, nem, nem, ez nem így Nem, nem, nem, nem így vagy, nem vagy felelős. Te, te igénybe vettél egy szolgáltatást, a sofőr az elvállalta, hogy téged ápol, bérbe elemisz, a... hogyha közben megsérül az autó, az a sofőrségének a felelőssége. nem arról beszélek, hogy van-e felelősségem, hanem hogy másnak nem okoztam kárt ezzel az egész estével és a láncolattal, ami történt. Tehát nem másnak az tárgya. Tettem tönkre, vagy a cégtagjait. Vagy a elég, elég az neked, hogy az autódon keletkezett egy, csak egy 50 ezres kár, kifizettél 7 forintot, csak a sofőr szolgálatra, és még időt töltöttél ezzel, odafigyeltél erre. Tulajdonképpen mi volna, ha nem feltétlenül az volna az egyetlen alternatív, hogy autóval járunk bulizni, autóval járunk mindenhova, autóval járunk, a wc is egyébként. A bulihelyeknek a jelentős többsége olyan helyen van a belvárosban, többnyire. Tehát biztos ismertek túl, jó, például jó példa. Ez egy házi buli volt, Na, hát igen, igen. Jó, de a legjobb. <síns> <Minden síns> hagyományteremtő célra. Igen hagyomány teremtő és römek volt a házibuli, de a szórakozóhelyeknek a jelentős többsége azért olyan helyen van, ahonnan tömegközlekedés kicsinően elérhető, és egyébként én azt itt most elmondanám. Én, én nem vagyok szerintem, olyan szerintem Budapest éjszakai tömegközlekedés az egyik legjobb Európában. Nem sok minden, ami, amire azt mondanám, hogy, hogy nagyon jó, de szerintem az északai buszhározat, ez kifejezetten nagyon jó. Hát a nem maximum Rákos Keresztúron sűr sűrűbbek a, a járatok. Egyébként mindenhova vannak-e? Nem azt mondom nyilván, hogy 5 percenként mindenhova, és gyönyörű, tiszta busszal fuvaroznak mindenhova, de lehetőség van. Például Berlinben vagy Londonban egy csomószor éjszaka nincs lehetőség. Ahol buszmegálló van Budapesten, ott a legtöbb helyen van éjszakai megálló is. Muha írja. Én egy, olcsó, ö, én egy olcsó sofőrszolgálattal 5000 forintért érek haza belváros gyálviszonylatban, ami 20-22 kilométer, ez olcsó taxi, ami 6500, kapok papírt a végén. Esetleges, bűtik miatt is jó is olcsóbb, olcsóbb, mint a... Ő egyúttal Na, már a taxijára van, így, van, így, nem erről, van szó, erről van szó, tehát, hogy ez mm. már 10-15 kal vagy inkább 20 kal olcsóbb, mint a taxi Ugye arról van szó, hogy és sokkal A És kevésbé... az éjszakai élet, meg a, köz... nem most a közösségi Budapest közlekedés, nem olyan hú, de... Beszéltem. Mm. Egy, egyébként csatlakozom. A 90-es évek közepétől járok el mondjuk otthonról, akármilyen ügyben éjszaka és akkor is megoldott volt az éjszakai hazajutásom, és most is az lenne, és azóta csak jobb lett. Tehát az, hogy éjjel-nappal jár a négyes hatos, az, az állítólag az a legszörnyűbb, de nekem a, az éjszakai buszozással kapcsolatban vannak rossz emlékeim. Valamikor a 2001 körül lehet, hogy 2003-4 körül mondtam azt egy éjszaka után, hogy én többet nem üllük föl éjszakai buszra, akkor megyek szórakozni, ha van pénzem hazataxizni. De ez csak az én döntésem, tehát ettől még mehetnék bármikor, csak annyira söpredék embertömeg volt rajta, és büdös és visszataszító viselkedés hát kultúra, az, a hogy, a, mi hogy akkor inkább kihagynak. Hát, ez hát, a valóság tulajdonképpen? Igen, azt ja, hogy Hétvégénként hít, azért felgyűlik a város hordalék, ha ezt azért tapasztaljuk. Ez tény, és való, jó. Egyébként nekem is van autóm, tehát ezt nem, nem úgy mondom, mint egy ilyen meg, megrögzött zöld, vagy megrögzött mániákus autó ellen, és csak bizonyos észteresítéseket tartok mondjuk értelmesnek, például mondjuk, hogyha megnézed, hogy, hogy ide jön az ember, a Margit körúton így végigmész egy délután 5 órakor, és akkor felteszed azt a kérdést magadba. Ez most nem a bulizás, hogy, hogy tényleg ennek a rengeteg embernek mind egyenként rettenetesen fontos, hogy egyedülüljön egy ilyen bubarékban, vagy kénytelen legyen felszállni a 4-es-6-osra, ahol ugyan sűfredék és hordalék, de hát egyébként ezzel kell szembenézni, mert itt élünk, és ez a valóság, ezzel kénytelenek vagyunk szembenézni. Na jó, hát világos, világos, de nem a valósággal semmi gond. Mi szembenézünk a valósággal, csak amikor a valóság le magát, na, akkor van problémánk vele. Sofőrözünk. De mi is magunkat, azért megyünk a sofőr Sofőrözünk, éjszaka izunk, taxizunk, buszozunk, írjatok ezzel kapcsolatban 0 10 -9 -9. Kaptunk üzeneteket, azt írja a hallgató, az éjszakai buszozásnak az a titka, hogy el kell kerülni a parti járatokat, amelyek az első kettő és az utolsó kettő. Általában a többi közel sem annyira gáz, mint ezek. Ki megy az első kettővel szórakozni? Én részben azért gyűlök ilyen ö, standard szórakozásban részt venni, mert éjjel kettőkor kezdődik. Tehát amikor még eljártunk, akkor ha összejöttünk nyolc körül, akkor valakinél... Rendesen beittunk, mert úgy sincs senki a szórakozó helyen egy óra előtt. És utána az történt, hogy nem mentettek le a buliban, mert már az annyira az... nincs Én általában az elmúlt 12 évben már, már itt kötöttem ki. Néhány Én pedig az vagyok, aki egy Én már nem egy, ne, Hát már nem minek kell menni? Bőven beérkezett 40-es vagyok. Tehát ez az egész partizás, ez már nem ezek ez, ez, ez, ez az idők már elmúltak. Az Uber vége óta csak. Párszor taxisztam írja a hallgató, mindig megbántam. A legutóbbi sofőrt legutóbb hívtam, és rá kellett jönnöm, hogy egyrészt olcsóbb, mint a taxi, másrészt egész kényelmes az anyósülésem. Ha délutáni sofőr segélyt tud tudtok, írjatok a. Úristen. 0620-na 06 jó, ezt most még, ez most még nem fog menni. Valaki majdnem bele be belefogott a, a sofőr segély segélyezésbe. Azt írja a majdnem hallgató, hogy. A nem, azt írja a hallgató, köszi. hogy azt írja, hogy föl, föl kell venni az utat. Hogyha még van benned annyi élet, hogy... hogy... Induljál, hogy fölvette az ezt, utat? Ezt, nem, nem, ezt, nem, ezt, nem, ezt, nem hanem, hanem hogy vet föl az utat telefonnal. És akkor utólag, ja, hogyha rögzítsam. bármi történik, ja. akkor azzal bizonyítani tudod. Azt hittem, hogy ugye a. A személyrészegén eltőlőbb valószínűleg pont ennyire lesz Na de hát pont ez a lényeg, hogy amikor az ember hazamegy a sofőr és már van, van annyi esze, hogy, hogy beűjse a sofőr számát, van annyi esze, hogy megtalálja az autót, amelyik a sofőr, beül, beül a sofőr, leírja a saját nevét, megtalálja a saját anyósülését. Na hát és akkor itt van az a szituáció, hogy fel kell venni. Ö, sofőrszolgálat maradhatott, übert még el kellett kergetni? Kérdezte. Ez valóban egy nagyon jogos, kérdés kérdés, nagyon egy jogos felvetés. Ö, indítok egy kis állatszállítási vállalkozást, s, ö, gazdit is viszem, ja nem, csak a gazdit. Ha és ugyanott tartunk? igen Aha. tehát ugyanaz mint a sofőr de már nem de már nem uber de igen, már nem igen, kell gazdázni gazdiszállító csak igen. kell hogy az A és a B ponton is legyen egy egy kis köthető valami tehát A ponton egy kalitka B ponton egy papagáj vagy valami azt mondja, Azzal hogy, tudod azt mondja valami. hogy a normális sofőrségének van Felelősség biztosítása. Uh -huh. A másik hallgató az azt írja, hogy a soförsor... nem a, normálisnak, a jónak. A sofőrszolgálat olcsóbbnak tűnik, de a benzin és a saját ko kocsit kopása nincs ö, ingyen, írja a hallgató. Na de könyörgöm, a saját kocsit kopása nincs ingyen, de a másik kocsinak a kopása, meg két autó megy A-ból B-be, annak a kopása az meg nem téged terhel. Tehát mégiscsak irreális, hogy a taxi drágább, mint a sofőr amelyik két, két sofőr drágább, rá... drágább. Tehát egy, egy nagy távon már Na, Na, de de most már úgy úgy Na jó, de hát könyörgöm, hát legalább másfélszer drágábbnak kéne lenni a sofőrnek. Igen, csak é. hogy a taxi terhelve van a hivatalos, mm, igen, hivatalos költségekkel. fix költségekkel ja, is. Ja. Azt, Azt írja Dávid, hogy vidéken, például nálunk Szegeden, privát telefonszámok járnak kézről kézre olyanoké, akik péntek szombat este beülnek a kocsiba és intézkednek. Cigit piát vásárol kérésre, elmegy emberekért, hoz visz. <gül> Ez milyen komoly. Egyébként Balatonfelvidéken ez egy abszolút hiányzik, mi ott szoktunk nyaralni többször, és ez egy... Uh az egy elég döbbenetes dolog, hogy Budapesten ugye egymást érik a taxik, überek, szolgált legalább négy soférsegészszolgálat ö, telefonszámot tudnék most így, és amikor Balaton felvidéken nyarolunk egy csöndes, nyugalmas kis faluba, és átmegyünk bulizni a szomszéd általában csöndes, nyugalmas kis faluba, amiből aztán borfesztivál lesz meg, buli meg minden, és utána minden alkalommal egy istentelen műsor az, hogy visszajutni a csendes nyugalmas faluba. Egy darab ö, Magán taxis figura működik az egész Balaton felvidéken, aki éjszaka vagy elérhető, vagy nem. És ilyenkor szokott jönni a 71-es úton valós topolás, ami rendkívül vicces és kalandos, és nem mondanám még azt, hogy öreg vagyok én már ehhez, de, de tulajdonképpen ez nem lenne egy rossz buli, ha jobban belegondolni. De, de miből fakad ez az egész probléma, Dóra, Abból, hogy le kell menni a térképről, mert elegem van a civilizációból, meg ebből a pörgésből, meg ebből a borzalmas Budapestből, majd ott eltöltünk négy de napot. És négy nap után, de hát Nyörgöm, elmentél egy csendes kis faluba a Balaton felvidékre. Nyilván nem azért mentél el, mert a City Life-ot akartad. A belső önmagadat majd megy. Ha megravitáltál még négy nap megravidáltál a belső önmagadba, és azt érezted, hogy na most már kéne egy kis pörgés, a most már menjünk a buliba bele. Aztán, Jó, én... elmentél a buliba bele, ott meg már az volt a probléma, hogy na, de hát vissza kéne menni a csöndes kis faluba, hát antalogni, és ez... akkor az már ott a probléma, mert hogy ugye lementél a térképről, hogy ne legyél a City Life-ban, ahol ából B be bármikor 90 képpen tudsz eljutni, megnehezítetted magadnak az eljutást, pont azért, mert ez volt a dolognak a romantikája. Majd amikor megkaptad a csendes nyugalmat, abban a pillanatban ez már mint probléma jelentkezik. Hogy jutok az egyik csendes nyugalomból a másik csendes nyugalomba, ahol azért már van egy kis pörgés, már van egy kis parti, mert hát azért a csendes nyugalomból is megárt az öt napnyi, értjük a problémát? Értjük, Sajátosan modern. Robi, az elmélete döbbenetes, mondhatom lehengerlő, de ha ez így lenne, hogy az egyedül az én problémámban az egész országban, akkor az egyetlen éjszakai sofferszolgálat, ami a Balaton felvidéken működik, az nem lenne teljes mértékben leterhelve, és nem gondoljam, azt, hogy nem egy olyan rossz biznisz lehet ez. Ott van például Vonyarcvashegyen, a Magyar Tenger Diszkó nevű lakossági szórakozóhely, ahonnan Nagyon, nagyon az... érzem már is az Ugye? illatokkal és az hát emberekkel van, együtt. Van mit. Igen. még igen. Magyar tenger diszkó, Bonyarcvashegyen, ahonnan utána mondjuk reggel négykor, ötkor a szép fiatalok tömegesen jönnek ki 71-es útra stoppolni a szomszéd falvakba. Egyébként Jó, én, adjuk én, meg, én, hogy nem csak nyaralók, hanem valószínűleg ott lakók is. Dóra, én egyáltalán gondolom, hogy ez egyedül a te problémád. Én látom ennek a szociális <gül> kontextusrendszerét. Milyen az, amikor az ember nagyon akarja, illetve nagyon nem akarja, és most még nincs eldöntve, hogy mit is, de nagyon. De olyan is van, akinek mondjuk X falóban van nyaralója, és ettől még szívesen átmenne bulizni az Y faluba. Ez valószínűleg a Balatonon a relatív gyakori probléma. Világos, világos is az ember ilyenkor jobban is teszi, hogyha a Balatonhoz megy, mint hogyha a harmadik világban, mert onnan aztán tényleg nehezebb bevergődni. Messzebb van, de ja. biztos, hogy olcsóbb. Egy Amranyás nyaralni a harmadik világba, igen, igen, egyébként én az bejártam, igen. úristen csak. Szíria, Libanon, Marokkó, Egyiptom, Gáza. Thank <laughs> you voltam, voltam Cisziordániában, azért voltam pár helyen a, így, ami harmadik világnak számít, és onnan tényleg nehezebb vissza. De a nyugágy, nem? Azon, azon behozod a taxiárat. Igazából a, igazából a rabis people. Ra, a rabis people ez, ez, ott van egy egész negyed a, a, a Kajróban egyébként, ahol ha végigmész, iszonyatos bűz van, és a taxis mondja, hogy dízál rabis people. És így forgatja a szemét a taxis, mint aki meg van botránkozva, érted? Ha, ha, hát így jelzi, hogy jelzek, nem mi vagyunk, tehát ha, ezek, a, ezek itt a, és egy egész negyed, tehát mit tudom én, 30 vagy 40 ezer ember, így mit tudom én, ilyen tömbökben, ilyen be nem fejezett házakban laknak, amikből így kilógnak a, a betonból, így a betonvasak, mert így addig építik a házat, hogy így el, elfedjen, mert igazából sosincs hideg, olyan igazán nagyon hideg, uh -huh. hát megfagyni nem fogsz, viszont az eső legalább nem esik rád, és akkor amikor így fel van építve a ház, de még nincsen sebevakolva, nincsenek berakva nyílázások, sem. olyan sötét van, van. hogy a focit tudjad nézni. Na igen. Kaptunk üzeneteket, azt írja a hallgató, azért nincs befejezve a ház, mert addig nem kell adót fizetni, értjük. Azért a taxify, ami gyakorlatilag egy Uber, csak a jogszabályoknak megfelelően működik, Na, az nem lett elüldözve. Persze nem lehet tudni, de szerintem az Uberrel is ez lett volna, ha ugyanúgy betartják a kormány által hozott törvényeket, és szabályokat. És valószínűleg ez is a jövője, így fognak visszajönni, hogy akkor nézzük meg, hogy hogy tudjuk a, a, a számonkért szabályok között üzemeltetni. Jó, a csak az meg a jó, azért meg csak... az, nem lett elüldözve, mert az, az, az Uber bukása után gondolta, úgyhogy itt is érdekes. Jó, gurítani. csak jó, csak majd, hogyha betartják a szabályokat, akkor majd a taxisok elkezdenek strájkolni, majd a taxisok bekészülnek, és akkor majd még szigorúbbak lesznek a szabályok azoknak már nem fog megfelelni, és ugyanez. Folytatódik. Moszkvában bárkit leintesz, pénzért elvisz, ha arra megy. ergo mindenki taxis. Mi Minden férfi taxis. Mindenki taxis. Miért kell inni ahhoz, hogy jól érezd magad? Kérdezi a hallgató. Hát a szorongás miatt, meg, a, meg a azért, mert nem tudsz lelazulni, azért, mert mert, mert feszengsz, mert állandóan e, rajtad van az a nyomás a melkasodon, tudod, meg folytogat, meg a, a meg rekeszizom így összerándul, az, meg azért kell dinni, mert azt oldja. Mert... Meg szomjas volt a maranka, szomjas <gül> Meg mert szokás, nem feltétlenül kell, de szokás. De nem, hát, nem, de nem arról van szó, hogy szokás azért, hogy oldjad átlásaidat azért, mert, mert nincsen kedved ott maradni, ha nem iszol, hanem akkor azt érzed, hogy úristen, szomorú vagyok, úristen, nyomorult vagyok, vesztes vagyok, Soha nem lesznek barátaim, soha nem fog szeretni senki. Ezek az emberek itt mind boldogok, mind jól érzik magukat, oldottak. Miért jobbak ők, mint én? Mit, mit érdemelnek ők, amit én nem érdemlek meg? Miért kapják ők ezt a sorstól? És ha nem ihatok, akkor egész este ez lesz, egész este szorongani fogok. Nem fogok tudni senkivel beszélgetni, egy kicsit nem fogok tudni lelazulni. Miért vagyok itt? Mit keresek egyáltalán itt? Miért nem megyek haza? Otthon legalább kicsit kevésbé szorongok. Otthon nyugi van, pontosan tudom, hogy hol van a mikrohullámú, Ső, hol van a távirányító, hol vannak azok a dolgok, amikre éppen szükségem van. Ne, ne kelljen már nekem itt jól érezni magamat, amikor nem tudom jól érezni magam. Na ezért kell inni. Ez Na. nagyon szomorú, de ha ezt még tovább folytatjuk, akkor lehet, hogy fog jönni egy ilyen és is, hogy ebben az esetben annyira szarot lenni, minek kell kifizetni azt a sok pénzt, a taxira, meg a sofőrségét, szóval. Mert, ez, ez mert otthon maradni nagyon szomorú. Tehát azért, mert nem akarok otthon maradni, mert otthon maradni hat napon keresztül, és a hetediken is, amikor még az Úristen is pihen, amikor mindenki bulizik, amikor azt látom... nem szórakozik az Úristen, hanem pihen. Nem az, hogy és a hetedik napon elment a hátraderecsked. Ho hogy a szövetséges Magyar Tengerdiszkóba? Most ne csináljunk a... úgy, mintha habitál felejtettél, az egy hasznos információ lenne, ne játsszuk ezt meg. Nekem már a buliban menéshez is kell a sofőrség, hazafelé is ez, lehet, hogy kell, kömény. de nem emlékszem. Tehát arról van szó, hogy már odafelé is be vagy rúgva, és már odafelé is a saját autóval akarsz menni. Nem, ez az ember, ez öntudatos. Tehát, hogy ő a fogyasztói szokásaihoz ragaszkodik, és a döntéseihez rendeli hozzá a komfort Kellékeket. Ez azt jelenti, hogy ő a maga részéről nem akar sem arról a komfortról lemondani, hogy már este hétkor kor berugjon, sem arról a komfortról, hogy a saját autójával közlekedjen. Szabadjon neki a saját autójával közlekedni. Ő oda-vissza is sofőr segélyelme. Szabad nekünk, hát jó. Na, ez egy... ennél jelentősen egyszerűbb taxizni, de hát szabad, miszerűen. De láss be, hogy vannak olyanok, akiknek a nagy problémát a pénzüknek az elköltése okozza. Tehát az, azért nem, persze többen vannak azok, akiknek a problémát a pénzüknek a be okozza. De lássuk, hogy azért ilyenek is vannak nem kevesen. Azért a Louis Vuitton meg a, meg a Gucci az ezeknek gyárt Írja a hallgató, ruhaszállítást vállalok viselőjével együtt. Hoppá, és már is, ez egy... Milyen jó jogász lettél volna. ez egy tökéletes úgy Azt írja nekünk Zsolt, van ennek a szolgáltatásnak, mármint általában az ilyen sofőrhívó, meg sofőrszolgáltatásoknak, még egy érdekes aspektus, a kocsilopás után a biztosító nyomozója, és a rendőr is rákérdezett nálam, hogy használtam-e ilyet előtte, és használtam elszaporodott a kínálat. Én ilyen 3-4 ilyen sofőrszolgálatról tudtam mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 12 évvel ezelőtt, most meg egy applikáció, minden egy alkalommal, amikor szükségem van rá, másik hatot mutat. Ö, ki tudja, hogy ezek között ö, milyen egyéb szándék van mondjuk a minden tízből egynek a fejében éppen, amikor visztiget haza. Meg azért, mert Budapest szerdától péntekig alkoholban úszik, így mulat a magyar, abstinensként háromszor voltam bulizni életemben. Mondjuk 500-ból. Szörnyű volt mind. 500-ból, mi az, hogy 500-ból? Hát háromszor volt bulizni életében, 500-ból, az azt jelenti, 500, hogy 500-szor hívták. 500 nem ment? 500 hívták, és ha? ő abból háromszor ment el bulizni. Na látod, hogy, volt. hogy nem jó bulizni ivás uh, nélkül egyrészt. Másrészt egy millió alkoholista országában élünk. Harmadrészt valóban gátlásaid vannak, hiszen oda mész egy, egy nőhöz, egy átlagos szituációban, és úgy le fog teremteni, hogy soha többé még egyszer nincs kedved bárkihez oda menni. Mit képzelsz? De, ha ki ha vagy iszeg, te? Hogy vagy akkor... nézel már ki? Én a barátnőmmel. Csak táncolni jöttük le. Ne arra, nézzél már magadra. Meg figyelj, mi itt most ketten vagyunk. Te meg egyedül, meg érted? Ha ég... valakinek, akkor az lehet, hogy ez nem történik meg. De, de miért tetszenél? Miért amikor kiül az arcodra, hogy Megszomorított, megnyomorított vagy, amikor kiül az arcodra, hogy magányos vagy, hogy végtelenül reménytelen vagy, hogy az életed az a az, az, az szar. Miért, miért lenne, miért tetszeni, ugyanúgy miért tetszeni? Nekem a ne nem szokott segíteni, hogy általában bokáig nadrággal sírva <sínt> megyek oda. Ö, változtassak valamit, szerintetek így az alapvető megközelítési tapasztalat? Szerintem oldalra a fésüld aljadat, A másik oldalra. Kéne, kéne, egy kéne. másik parfümként. Igen. <sínt> <sínt> <sínt> A sofőr olcsóbb, mint a taxihála a hatósági árnak. Igen, ezt megállapítottuk. Tehát valóban így van. Én azt gondolom, hogy, hogy az emberek nem azért isznak a buli, bulihoz, mert, mert ez egy döntés. Mert akár, akár józanon is tudnák csinálni, de hát miért is ne ígyunk? Hanem azért isznak, kifejezetten azért, hogy egyáltalán legyen bármi esélyük akkor, amikor egy nő így keresztül néz rajtuk, és azzal a, az az a megvető tekintettel, hogy te nyomorult te nyomorulsz. És erre még el de tud a mondani a következő isznak. három percben. Mindenki szív. Ez szerencsé. De hogy világos a nők Azért Azért, ha... hogy, hogy, hogy merjen mondani ezt. Nem, hogy te a nő, nyomorulsz azért, azért, Na, a nő hát... azért, nem a nők. A nők azok azért isznak, hogy sokkal kevesebb bűntudatot érezzenek akkor, amikor egy férfit lealáznak. Tehát, a nőknek is van lelkük. Hát éppen arról van szó, hogy nekik muszáj inniuk ahhoz. A férfinak ahhoz kell innia, hogy oda merjen menni a nőhöz. A nőnek meg ahhoz kell innia, hogy merjen nem lefeküdni. Körkép. Látod, és még sok ilyet kapunk. Horvá Horváth Oszkár, Pusé, Robert és Békés Dóra a stúdióban. Az a témánk, hogy miért isznak a férfiak és miért isznak a nők. Na, az konszenzus, hogy a férfi azért iszik, hogy oda merjen menni a nőhöz ajánlatot tenni neki. Nyilvánvalóan az ajánlattárgy az személyes. Szexuális. Nyilván, a, nyilván, a, nyilván, a, nyilván a családot akar alapítani, nyilván Bosszú gyerekeket akarnak ne, százalékában beszállna. Nemzene, és nyilvánvalóan a, a legkülönbözőbb hajlataival szeretnek opulálni, és akkor ezek a, ezek a lehetőségek, ezek a férfi számára, ezek kellő indokot szolgáltatnak arra, hogy megfelelően leígy a magát. De De tudod, miért mi az is az elképesztő nő? a világban, hogy a, hogy a nők ezek után még eljárnak szórakozni. Ö, és nem az van, hogy otthon maradnak, ráadásul eljárnak szórakozni, és még isznak is. Miért teszik ezt? De bajon? ne zárjuk ki, hogy egy lehet, hogy a nők is szeretnének ebbe részt venni. Én gyanítom, hogy igen. A nők is szeretnének vadászni. Arról van szó, hogy a nők is szeretnének vadászni. A nők, nőknek is szükségük van arra, hogy bátorságot merítsenek, hogy oda merjenek menni pasikhoz, hogy mellem szólítani őket. Ú, de hogy nem el... elegans, mégsem, de nem annyira elegáns, mégsem. De, de, de, de mi, ez, ez is egy lehetőség. Tartsuk fenn a lehetőséget, hogy esetleg bizonyos nők azért isznak, hogy kvázi elbírják sajátítani ezt a hagyományos értelemben vett férfi így szerepet. Így Na. csináljanak? Nem. nem a magésáson? Nem, ne, nem a magésáson, ha engem kérdezel. Persze, lehet hogyan. de a lényeg, hogy, hogy én azt gondolom, hogy alapvetően azért tiszik egy nő, hogyha oda megy hozzá aznap már a kilencedik csávó, és azt is elhajtja, és annak is azt mondja, hogy ne haragudjál, de így kopjál kopján lehagy, nem tudom. Vagy minden esetre jelzi a számára azt, hogy nem kíváncsi rá, és nem akarja vele tölteni az estét. Hogyan kell alkohol nélkül ezt levezényelni? Tehát, hogy kell ezt egy egészséges pszichéjű nőnek, mondjuk valakinek, aki nem pszichopata? Mert a tizediknél már inkább nem mond azt ne, mert csak nehogy megbántsuk. De igen, tett, tehát, hogy hogy kell jól szórakozni úgy, hogy 8 percenként belegázolsz egy férfinak a pszichéjét? Hogyan kell jó szórakozni úgy, hogy folyamatosan oda mennek hozzá, és csésztetnek? Na hát világos, csak... De, van ha akinek ha ez a csesztetés, írta, a szórakozás, tudod? Tehát, hát, hogy én ott, én ott a szépségének áldoznak. Tehát, hogy ott azok a férfiak értem, éppen ez... felkínálkoznak. Tehát ez nem csesztetés, érted? Az a férfi, értem, az a férfi, az a méltóságát, az a férfi az önbecsülését viszi oda, eléd, te megtaposod, és utána felteszed a költői kérdést, hogy kell úgy szórakozni, hogy folyton csesztetnek. Na jó, de egyrészt szerintem lehet egyébként viszonylag kulturálten is nem megtaposni embereket. Tehát a, ne haragudj, de hagyjuk ezt most ezt a dolgot, vagy mit tudom én most nem no, tudom, egy néz, nagyom, sok fél fél... Mert Nem kell azt mondani, hogy fúj, hogy nézek ki, de undorító, vagy húzzál le magad a rejtjön öreg. Hát nem feltétlenül, csak ezzel lehet. Világos, világos, de egy férfinak a visszautasítás az visszautasítás. Egy férfi pontosan tudja azt, hogy mit jelent ez, amit kapott, és hogy ez a visszautasítást jelenti. Én speciál olyan férfi vagyok, aki nem bírom elviselni a visszautasítást rohat rohadt nehezen visel a viszont. De nem a nőnek a baj, akit te De szerintem sem. De szerintem sem Jó. az ő baja, de nem is mondtam, hogy az ő baja. Viszont azt kell látni, hogy vannak bizonyos férfiak, akik nem így gondolkodnak, meg nem így működnek, mint én. És hogy ez a működés, ez a női működés, ez termelte ki ezeket a végtelenül átlástalan csávókat, akiket egyszerűen nem érdekel, hogy a nő mit mondta ki vagy a puásokra. Nem, nem. nem, de, nem vagyok, de egyáltalán nem vagyok féltékeny a puásokra. De, de egyáltalán nem vagyok féltékeny a puásokra, de az biztos, hogy évtizedeken keresztül néztem gyűlölettel azokat a férfiakat, akiket leoltanak, és ezek a férfiak láthatóan nem éreznek semmit. De semmit a Egy perc múlva a következő oda megy, és ő tényleg úgy csinálja, ő, ő egy üzleti tervet működtet, ő oda fog menni ma este 30 nőhöz, és statisztikai alapon előbb-utóbb valamelyikkel fog menni szobára. De az a nyomorult szerencsétlen, aki aki most megkapta itt a, a 1 millió forintos jó tanácsot, hogy nem kéne még csak inni a sem, az ilyen Cs, iszik valamennyit, aztán nagy nehezen összeszedi a bátorságát, oda megy egy nőhöz, az a nő az azt mondja neki, hogy ne haragudjál, de takarodj. Így a mondjuk az 30-as önbizalma a százas skálán, az leesik mondjuk 15-re, azzal a 15-tel még egy nőhöz oda megy aznap este, bár ahhoz már nem kéne azzal a 15% százalék már magát oda menni. Küldi el a igen, igazából már úgy megy oda, hogy már a, a, fel, a felkínálkozás. Gondor vagyok, és elmennék az anyámba. Na, igen. <sík> <sík> <sík> már a felkínálkozásban benne van a visszautasítás, hogy már. Gyakorlatilag kitöltöttem egy űrlapot, már csak itt be kell írni és alá kell írni alul, alul, hogy menjek az anyámba, és én már itt sem vagyok. Majd pedig szomorúan hazakullok. És az ilyen férfiak, akik ezt tényleg a szívükre veszik, az ilyen férfiak azok, akik képtelenek arra, hogy ezt a kirakóst, hogy ezt az ördög lakatot, ezt kinyíts, kinyissák, azt, ami az erényüvet zárja. Kaptunk üzeneteket. Azt írja a hallgató, a lányok azért isznak, hogy legyen bor a, ja, bőr, ja, hogy legyen bőr. bőr a pofájukon a tizedik csávót is lekopintani. Én is ezt mondtam. Hát ugyanazt mondtátok itt az előbb. Ha, ha Robi pont most mondta ki, akkor, akkor bocs, tárgytalan. Igen, Robi pont most mondta ki. Soha életemben nem élveztem ennyire egy rádióműsort sem, mint a éteket írja a hallgató, nagyon örülünk. Basszus minden stimmel. Mondjátok már be, hol lehet letört, letölteni a magán űrlapot. Így akár online is elküldhetem magam a francba. <gül> Ott sem kell lennem szórakozni. fizikai valomban. Én még otthon elküldöm magamat az agyámba. És <gül> így nem kell oda mennem nőkhöz. <gül> Oké, okay, de ki a csaj? A csaj békés Dóra. Ezért járnak ezek a férfiak inkább kurvázni, írja a hallgató. Hát bizony, pont erről van szó. Azok, bizony, akik a férfiak... nem kell fektetni semmi energiát de hogy is nem kell fektetned. Hát, amíg megkeresed azt a pénzt, amit utána elköltesz a kurvára, ha így gondolod, akkor kell. De, de, nem, de könyörgöm, egy, egy, egy, arról van szó, hogy ezek a férfiak, ezek soha életükben nem fognak dugni, hogyha... Te betiltod a kurvázást. Tehát, hogy e ezek a férfiak, ezek soha nem lesznek képesek arra, hogy egy, fér hogy egy nővel a saját jogukon összejöjjenek, mert az önbizalmuk az soha De nem jön ki a, a 10-15 százalékos zónából. Nekem hát nem a Sajnálom van vagy jó. nem sajnálom, én kielentem. Miért is, ha, miért is, ha nem sajnálom? Ha mondjuk, ha mondjuk tegyük fel, Oszi, nem sajnálom őket emiatt, akkor mi van? Akkor talán nincs így, akkor talán a kurvázás az nem amiatt Én intézményesült, nem, nem mert bizonyos a... férfiak más, más módon soha életükben Hol, nem élnek. Nem, nem érdekel az. másnak a, a. Egyébként nem. A bármihez jutása. Na de, ez ez az a probléma, érdekel, na de ez a ami probléma, hogy téged egyáltalán nem érdekel más embernek a nyomora. Semmi nem. Engem egy érdekel. Az, az érdekel inkább, hogy mi marad benne abban a csávóban, ha nem dugja ki magából. De, de, de nem az a lényeg, hogy mi marad benne, ha nem dugja ki magából. Az a lényeg, hogy bizonyos emberek egyszerűen szociális alapon nem fognak nőhöz jutni soha. Mert egyszerűen nem képesek legyőzni a saját gátlásaikat. Mert valószínűleg már nagyon-nagyon korán olyan én képet valószínűleg a szüleik felelősek ebben, vagy valószínűleg az a szo szociális környezet, ami körülvette őket, amelyről nem tudják elképzelni, hogy az sikerrel járhat egy nőnél. Mert az anyja elmondta neki gyerekkorában meg fiatal felnőtt korában naponta 30-szor, hogy te nyomorult, te szerencsétlen, te, te semmire kellő, te soha nem viszed semmire az életben, és ezt mondrázták bele a fejébe, és amikor, amikor, amikor végül eljutott arra a pontra, hogy a maga jogán kiálljon, és a ma magáért egy nővel szemben kiálljon, akkor abban a pillanatban ő képtelen erre. Robi, akkor ő menjen pszichológushoz, vagy akkor ő vegyen egy, igénybe egyéb segítséget, hogy ő a személyiségét egy kicsit jobban felépítse. Erről nem megold. Neki nem emberi joga az, hogy dugjon egyrészt, másrészt, meg ez, ez nem egy olyan alapvető alapjog, mint hogy biztonságban legyen, meg legyen, mit enned, meg Nagyon kellemetlen, ha így jársz, de nem Értem. Értem. mondhatni, hogy ez egy emberi jog, amiért más Értem. embereket, ha úgy tetszik, akkor fel kell áldozni. De ez tényleg de nagyon kell messzelem áldoz, De Nem kell találdozni senkit, mert senki nem áldoz fel senkit. Saját Ad... magát mondod, kell Az ő a... a... oda kell, akkor akkor is egy nő elé, hát, uh... és fog neki sikerülni. Val Valamelyik majd csak egy. Világos, a dugás, a dugás nem emberi jog. Ez tényleg így van. Ebbe, ebbe tökéletesen egyetértünk. Viszont az, hogy egy nő a saját testét árumabocsájthassa, úgy gondolom, hogy ez viszont már emberi jog. Tehát azt viszont már nem tilthatod meg egy nőnek, hogy hozzon egy olyan döntést, hogy ő már pedig a testéből akar megélni. Nem a szaktudásából, meg nem a nem a, a úristen, nem tudom én, milyen, nem, nem, nem a, a, nem, a nem, az egyetemi, nem, nem az egyetemi tanulmányaiból, hanem kifejezetten a hozott genetikai állományából akar megélni. Jó, akkor biztos, hogy meg lehet nézni valami értelmes kutatást arról, hogy a prostituáltaknak hány százaléka, aki önként dalolva, azt mondja, hogy hülye buli, meg hány százaléka az, akit eladnak, meg hány százaléka az, akit ugyan el nem Na, adnak, értem. akit ugyan el nem adnak, viszont esélye nincsen megélni. Értem, Dóra. Vagy Te mint hát, a sport a filmben, oda szeretgeti és hazud, hazudja a csajt a helyzetben. Dóra, hogyha, hogyha a prostituáltaknak mondjuk 85 százaléka az, akit az akaratán kívül eladnak, és csak 15% az, amelyik hozott egy felnőtt érett döntést arról, hogy ő prostituált akar lenni. Akkor jogos betiltani én a nem prostitúciót. Mondtam, én egy büdös szóval nem mondtam egyébként, hogy tiltsuk a Na, de, hát, hogyha, na de, de akkor ne a férfi legyen a felelős. Tehát most itt a férfit tettük felelősség. Arról van Mi? szó, hogy ha egy férfinak, nincs férfinak nincsen lehetőség ahhoz, hogy nőhöz jusson nem pénzért, hanem civil alapon, akkor az ilyen megy el kurvázni. Erre az a mondásod, hogy... Hát ez nem emberi jog, egyáltalán nem... A... Figyelj, a tény, hogy esetleg így van, én ezt nem tagadom, Uh -huh. De mondjuk nem gondolom azt, hogy hm, pontos, tök, jó, legyen így maradjon. Én így. nem mondtam, de hogy, hogy le, legyen így maradjon így. Mondtad, mondjam, hogy de pontos. Nem, de, de, de hogy, hogy legyen így maradjon így, ne legyen úgy, hogy a férfiak prostituáltakhoz járnak. Hát egyébként nyilván jobb lenne, ha nem lenne. Jobb úgy lenne, ha nem lenne új is világban. Pontosan ugyanígy gondolkodott Marx is, hogy így milyen csodálatos lenne egy világ, ahol nincsenek burzóák, akkor Hitler átgondolta, hogy milyen csodálatos lenne egy világ, ahol nincsenek zsidók. Meggondoljuk át, hogy milyen csodálatos lenne egy olyan világ, ahol nincsenek olyan férfiak, akik prostituáltakhoz hozjárnak. Persze, biztos csodálatos lenne a jó, világ. én nem gondolom azt, és ehhez... nem is mondtam azt, hogy ez realitás, ne arra ugye? Na jó, csak ehhez meg kéne fosztanod bizonyos nőket a született joguktól, hogy abból éljenek, amiből csak akarnak. És amivel nem korlátoznak senki más, testük a sajátjuk. De én mondtam azt, hogy én szeretném ezt az intézményt betiltani. Na, na világos, de akkor meg, akkor meg viszont hol tartunk? Tehát, hogyha nem akarjuk betiltani, akkor megmarad ez az ilyen nyugger szemforgatás, hogy na hát azért prostituáltakhoz járni, azért na elszégyelhetné magát a fiatal ember. Persze értjük, hogy jogos, értjük, hogy nem erkölcstelen, de azért botránkozunk meg rajta, Dóra, igaz? De én na, a, Minden Mindenesetre nem szeretett volna ugyanazon hirtelen... az álláspoton lenni, hogy az, az SMS írónak az észrevétele az a legpontosabb. De hogy dolog, leszek egy ebből hirtelen lehet. egy prüd szemforgató nem nem mondtam, hogy ez? Hogy vagy... lesz ez? Mi a megbotránkozás tárgya? A, a kurvázás ténye? A kurvázás ténye az nyilvánvalóan egy tényszerű tény. De jobban megbotránkozunk de... a férfin, aki a prostituált szolgáltatását igénybe veszi, mint a nőn, aki a saját testét áruba bocsátja. Én azt gondolom, hogy igen, de megbotránkozásnak semmi értelme, mint szónak. Tehát a megbotránkozás az a valóban jelentése. egy krűt szemforgató kategória, ami nem gondolom, hogy, hogy értelme, van, és tényleg annyi ennek az értelme, hogy jaj, fúj csúnya dolog. Ez nem jaj, fúj csúnya dolog, hanem embereket vásárolni pénzért, az nem jaj, fúj csúnya dolog, hanem az... Ha most elkezdünk belevenni, be, és, és amikor, el, és amikor el, emberek eladják magukat pénzért, akkor mi a helyzet? Például sofőrnek. Jaj, ez prostituálként, nagyon, nagyon prostituálként, de tehát, hogy itt mindig arról van szó, hogy a, a, a férfit akarjuk hibásnak látni ebben a helyzetben, és abban a pillanatban, amikor azt látjuk, hogy hát ebbe ehhez kettő kell, tehát itt ez a vásár is kettőnál, abban a pillanatban az egész dolgot hát legitimnek éreznénk, csak a férfi ne lenne benne, aki ugye hát hibás, felelős a saját erekciójáért, mint tudjuk. Miért? Robi a prostitúció nem jog, hanem kényszer. A társadalom kényszerít te pedig jognak nem az. köszönöm szépen, köszönöm. Na, na meg, megkaptad, megkaptad a támogatást, tehát arról van szó, hogy a prostitúció kényszer. Tehát te majd elmagyarázod annak a prostituáltnak, hogy ez neked ez a prostitúció kényszer, és, gondolod, én felszabadítalak, gondolod, és én most fölszabadítalak, és én most fölszabadítalak a saját akaratod alól, Felszabadítalak az alól a prostitúció alól, amikézett, mert és akkor majd mehetsz a cérnagyárba dolgozni, de szerencse, hogy a cérnagyár nem kényszer. Az viszont szabad választás, az viszont jogot, hogy a nagy árban 65 ezer forintért dolgoz, ellentétben a prostitúció valami kényszer 300 ezer forintért havonta. Hűha! elkezdtünk beszélgetni a, a szórakozóhelyekről, meg alapvetően arról, hogy ö, miért járunk, miért kell inni a szórakozáshoz, kérdezte a hallgató. Majd elkezdtünk beszélni arról, hogy mi történik a szórakozó helyen, hogy azért iszik a férfi, hogy oda merjen menni a nőhöz, a nő pedig azért iszik, hogy a tiz, amikor tizedszerre mond nemet, akkor is még legyen ereje. nemet mondani, mert egyre ö, vastagabb bőrkel, hogy legyen hozzá a képén. A kérdés az itt fölmerült közben, hogy ugye vannak azok a csávok, akik talán életükben egyszer oda mennek egy nőhöz, másodszorra már úgy mennek. Oda, hogy már, alá, már csak az aláírás kell nekik az űrlapra, hogy menjél az anyádba, mert tudják, hogy ebből már nem lesz semmi. Mm. Uh, és akkor a hallgató felvetette, hogy hát ezek, a, ezek az emberek járnak prostituáltakhoz. Na de uh, te elkezdtél engem uh, gyalázni, hogy én miért nem sajnálom ezeket a csávókat, de mit tehetsz velük? Mert beszéltünk erről a puha jelenségről, hogy ilyen csajózási trénerek pszichopataságot oltanak bele ezekbe a béna gyerekekbe, és az, megtanítják őket átgázolni mindenféle csajokon, hazugsággal, és soha nem saját magukkal. Én szerintem az a megoldás, hogy ezek a, ezek a fickók, akik nehezen szólítanak lenni őket, pláne nem, nem egy zenés helyre kéne járni, szórakozni, ahol semmivel nem tudsz csajozni, csak a fellépéseddel, meg, érted, meg azzal a két szóval, meg ahogy kinézel. Ne oda menjél, akkor szórakozni, akkor menj a könyvklubba, meg a fizika fakultációra, vagy a nem tudom milyen csoportosport edzésre, valahová, ahol nem üvölt a zene, és nem azzal tudod ö, útlevélként bekönyörögni magadat valakinek a bugyjába, hogy kettő másodperc alatt végignéz, és már akar. Világos, meg, meg, hogyha nekem kéne adnom egy ilyen jellegű tanácsot, én azt tudom mondani, hogy legyen egy ügyed, ami fontos. Valami ügy. Tök mindegy, hogy mi. T Tényleg tök mindegy, hogy mi. Legyen egy ügyed. Mensd meg a fákat, vagy mensd meg a gazellákat, vagy, vagy harcolj azért, hogy a légkör széndiokszid tartalma az csökkenjen, vagy, a, vagy, a, vagy, vagy az Isten tudja. Tehát, hogy így találj ki, mensd meg a könyvtárat, vagy mit tudom én. Legyen egy ügyed, és el azt az ügyet vinni. És lesznek elvtársaid az ügyedben. É és... Azok között, az elvtársak és elvtársnők között már meg, meg lesz az a szociális az a szociális kapcsolat, ami egy sokkal jobb alap lesz, mint a szórakozó helyen oda menni egy másik. Műhöz. Számos ember talán a fele ránézésre munkahelyen, vagy egyetemen ismerkedett meg az akár kiével. Most nyilván, aki nem vesz részt a felső oktatásban, az kilőtte magát utóbbi alól. De a munkahelyen, ez a házi nyúra, nem lövünk, Duma, ez akkor érdekes, ha te vagy a főrészvényes, és a, a nem tudom, ez ki, egy... ki rátelepszik, és véletlenül Ez megdobol. egy ilyen magazint tanács, ami valójában ez egy, nagyon a, nagy egy, baromság. Egy, teljesen, egy teljesen életszerűtlen valami, mert a munkahelyeden ott töltöd el az életednek a hát jobb esetbe a felét, úgyhogy ez, ez valójában az itt ne ismerkedj, ott ne ismerkedj ezek, ezek tényleg ilyen papíriző életszerűtlen magazin tanácsok szerintem most Egyébként akkor hol is egy, Ott ugye nagyjából az. Szüdöltözen és szórakozó helyen ismerkedjél, ahol majd azzal a dumával szed föl valaki, hogy szerinted ennek a zsebkendőnek nincs kloroform szaga, és, és oda menjél ismerkedni. De a munkahelyen ahol azonos végzettségű, közelhaszonló érdeklődésű, minden nap számodra megfigyelhető, következetes viselkedésű emberekkel, tudsz is meg ott ne házi nyúra nem lövünk ez egy állatság. Egyébként ami a ilyen ismerkedés, illetve nyilván van egy-egy jó szöveg most erről eszembe jut az a történet, amikor hozzám odajött egy figura, egy szórakozó helyen. hát az vagy olyan nem is tudom már milyen hely volt, oda, odajött ez a figura és azt mondta, hogy szia, mákos a fogam Nézek, rá, mondom, nem de teljesen megdöbbentem tudod, azt jó, mert nem is ettem mákot, Iszol szól egy sört és azt mondom, hogy hát, na ez, ez egyszer vicces volt de Na egyébként igen. mi a téma? Tehát jó egyébként ez nem volt egy téma. Jó, Na igen, de, de, de igen, és, és végül is ebből lett szobázás. Nem sem, semmi, természetesen ebből semmi nem lett, de mondjuk azért értékeltem ezt az eszméletlen baromságot, amivel ott. Ez legalább kreatív. Mert, mert reflektál a végtelen abszurditására annak a helyzetnek, amikor valamiről beszélni kell. De, de nincs nincs persze, miről so, beszélni. nem miről beszélni. senki nem azért, semmit a nem, másikról. Arról van szó, hogy tilos arról beszélni, ami Amiről a téma. És helyette hazudni kell valamit. rögtön mi a téma. Hogy hazudj. A nulladik kilométerkőnél hazudj valamit, hazudj valami szórakoztatót. Erről szól az ismerkedés. Na most az a kérdés, hogy az az ismer ismerettség, aminek a nulladik kilométer köve az egy hazugságba van csomagolva, rögtön egy hazugsággal indul az egész, hát ez bűnben fogan egy ilyen kapcsolat. De most komolyan, most, mi, mit bír el egy ilyen kapcsolat, amelyik úgy kell, hogy elkezdődjön, hogy te mondasz a másiknak valami érvénytelen, de imponáló dolgot, mert érvénytelent kell mondanod, mert érvényes dolgot itt és most csak egyet tudsz, az az, hogy szobázzunk de ezt nem mondod, világos, hiszen ezzel hát még megsértenéd, vagy, hiszen mintha ő nem tudná, hogy miről szól ez a diskurzus, hanem itt hát arról van egy, szó, Ez hogy egy ilyen pávatánc, hogy neked egy kötelező koreográfia. Neked, neked el kell adnod a genetikádat, el kell adnod a gényeidet. a másikat meg kell győznöd arról, hogy a te génjeid elég jók ahhoz, hogy ő a világbajnok génjeit rád herdálja. És akkor neked ott valamiről beszélned kell, aminek semmi köze ahhoz a helyzethez, amiben vagytok. Neked egy szórakoztató hazugsággal le kell őt nyűgöznöd. És, és ez a szörnyű, hogy valójában és, és ez erre telepszik rá ez az ilyen pickup artist, vagy hogy hívják. Júgy, júgy. Ez, a, ez, a, ez az egész üzletág, hogy megtanítjuk a, a pasikat csajozni. Mi, mi, a, mi a pasiknak a le, nagy problémájuk? Mi az, amire a Pickup artist kell, hogy rávezesse őket? Nem tudnak jól hazudni ebben a helyzetben. Hazudni kell tanítani, mert de hogy honnan lett ez a referencia, amihez aztán tartozik egy pszichopata tréner, aki megtanít hát látod, látod, hogy honnan nem mehetsz oda úgy, hogy hello, van-e kedved? De miért nem? De miért nem? Kell... De ha erről, ügyesség, jól, de kell erről szól ez a helyzet, hogyha, hogyha az, a, az a párkapcsolatokat, meg a férfinő kapcsolatot addig züllesztettük, hogy hazudni kell egy üvöltő zenében a másiknak valami imponáló, szórakoztató hülye mondjuk hogy mákosa fogam, vagy bármi ilyesmit, akkor vajon miért. Tehát, hogy ha tényleg eddig zülesztettük ezt a kapcsolatot, akkor vajon miért nem vállaljuk legalább? Tehát akkor miért nem vállaljuk azt, hogy figyelj! nekem te nagyon tetszel, nagyon vonzó vagy, mi lenne, hogyha egy kicsit beszélgetnénk, egy kicsit innánk, aztán meg nem tudom, én esetleg szexelnénk. Ez egy olyan teljesen egy normális, ilyet, ilyet őszinte korrekt. Senki. senki nem mondja, hát világos, mert, mert gyakorlatilag ekkora felületet senki nem kínál magán, hogy belegázoljanak. Mert ennyire nem lehet kinyílni, ennyire nem lehet kiszolgáltatottá válni, hanem helyette valami szórakoztató vicces hazugságot kell mondani, de olyat, hogyha a nő visszautasít, mm -hmm. akkor én ki még otfordulhassam ki ebből a helyzetből. Én, nem, el, el, én nem, is nem is akartam semmi. én egyáltalán is akartam semmi. Tehát, hogy arról van szó, hogy egy ilyen négyfenekű vagy hatfenekű dobozt kell gyártanod, amiből, amiből még mindig hazugság lehet, de még mindig igazság lehet, de még mindig de hazugság, és amíg ha egyet fordítok rajta. És, és ez annyira történik. hogy az előbb előadtat, hogy oda a oda hogy. Ö, szia, ez a te, te pulóvered itt volt a földön. de egész. De nem azt kezded el, hogy a fogamánkos, -e, hanem tényleg valamiről beszél, ami ott volt, vagy elkezd róla hát, kérdezni. Jó, persze, minden Elkezdenek beszélni, és akkor valahol egy ponton, ugye, kifeje, vagy már mit tudom, én, másfél perce beszélgetnek, akkor az már nem a pulóver, ezt már lehet tudni. Na. És akkor a csaja elküldi az anyjába, és a fickó azonnal azt hazudja, hogy ja, hát engem te végig nem is érdekeltél, rohagyjon Honnan, meg. A beszél, beszél, de nem, nem, nem, nem, nem, hát az a reakció, hogy. Hogy hát mi az, hogy Mit az anyámban, már réges régen az anyámba kéne lennem? Hát vesztegettem itt rád az időmet. Már, már, már, már réges régen elment a busz, ami az anyámba visz. Hát most hogy érem el? De a legnagyobb problémám hirtelen ez lett. M mert miről van szó, menekítem a, az a, ö, az ö, a méltóságom hmm. roncsait. Ö, a... Jó, és tulajdonképpen miért annyira parasz? Szerintem ezen sem lehet gondolkozni. Miért annyira parasz, hogyha valakinek nem tetszel, és nem akar veled szexelni aznap este? Azért, mert ő tetszik, és te meg akarsz vele. Azért, mert nincsen nyomorultabb dolog, mint az a kutya, amelyik megdugja a buszpadlóját, <gül> és ott élvezke, és mindenki így nézi. En, ennél nincsen kiszolgáltatottabb dolog. Mert az állat, igen, mert amit legjobban szégyellünk magunkban, mi emberek, az ez az állat. És valójában akkor, amikor téged visszautasítanak, akkor te azt nyilvánítod ki. Hogy egy állat vagy, amelyik. Egy kutya vagy, amelyik a kapcsolatban úgy és Nem tudja, valaki előtt, és, me, és me, meg se az, csak így levetközöl, és ő annyit mond, hogy. Uh, igen. És akkor fölöltözöl. És itt e e e e e az egy... emberbőrödet veszed. Le. Én ezt teljesen. Ez nem, nem mondtam, egy pillanatra nem mondtam, hogy ez nem egy nagyon kellemetlen helyzet. Csak úgy elgondolkoztam rajta, hogy. Hogy ez az egész műsor, ez az egész koreográfia, miért, miért kell ideig eljárt? De, de sokat mondó egyébként a csodálkozásod ezen, mert még nem élted át ezt. Tehát nem ismered ez ezt, nem hogy tudod. milyen az, amikor... Tettél ilyen konkrét ajánlatot szórakozó ilyen férfinak, és azt mondta, hogy fúj? Te nem orszeg, nem? Ezt no, csak, orszeg, nem? no, csak, hogy csodálkozunk? Hazugságos, mint is a festett, ha is a plastika is írja a kedves hallgató. Na ez így van, tehát mind a ketten, a férfi és a nő is egy hazugsággal nevez. E, most akkor e, ezzel az elővel a ruha is hazugság, mert nem lesz. Nem nem nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, de a ruhának, a ruhának a stílusa, a ruhának a szabása már hazugság. A ruha maga nem hazugság. Csak a is hazugság? Ha, ha, ha, de mekkora. A pusabb az, az ami az igazán a hazugság. De egyébként, bal, hogy mondja de nem, de nem ártó hazugság most, ezt nem így kell érteni. De simán simán egy... ilyen evolúciós drive, mind a kettő mindenki egy kicsivel följebbi pontszámot szeretne magának lőni, és azzal szaporodni, Na, mert akkor az utódja, az őt majd meg fogja haladni remélhetőleg. Az aranyoskám Dustin Hoffman őszinte jelenet a Jessica Langal. Emlékszünk erre? Amikor az aranyoskámban, a Jessica Lang az előadja, hogy olyan jó lenne, hogyha egy pasi egyszer csak így a barátnőjének, aki nem tudja, hogy a beöltözött Dustin de, igen, Hoffman igen, egyébként. Igen, igen, igen. Tehát ö, Michael Dorsia egyébként a, a, a karakternek a neve, és mesé, meséli Dorottinak, akiről nem tudja, hogy Michael, hogy ő neki az az álma, hogy egyszer egy férfi menjen odahozza azzal a dumával, hogy nagyon meg vagyok zavarodva, én, én mondhatnék itt neked, hülyíthetnélek, mindenfélét hazudhatnék, meg, meg szórakoztathatnálak, de az, az igazság az, hogy rettentő szexinek találnak, és nagyon szeretnék veled lefeküdni. És a, a, a, a Doroti az ö, átalakul Michael-é, és oda megy ehhez a csajhoz, Benyomja ezt a dumát. És benyomja neki ezt a dumát egy az egybe. Egy az egybe, amiről álmodozott a csaj. Amiről mesélt. És nyakon önti, így leönti a poharában lévő koktéllal, de így Rá. ráönti. De ilyen, de ilyen demonstratíven ráönti. Na és akkor ebből derül ki az, hogy a nők valójában erre vágynak. De, mert mert valójában, valójában a nők is érzik azt, hogy ez... Hogy ez ez gyalázatos ez a hazugság, hogy ócska, hogy hitvány és hogy emberhez méltatlan ez az egész rituálé. De amikor megkapják a valóban őszinte felkínálkozást, akkor azt érzik, hogy mi ez ez itt kurvának néz engem? Azt írja a kedves hallgató, bocs hülye vagyok, lehet, hogy leragadtam az ügy, mint politikai ügy mellett. Talán valami olyasmi dolog kell, amit szenvedéllyel csinálsz és ott megtalálod a hozzád hasonlókat. Na, tehát, hogy itt, a, itt arról írt a, a kedves kollega úr, hogy miért, hogy ne a, ne a, nem az lenne a fontos, hogy, hogy, hogy, hogy csajozni tudj, hanem hogy ügyed legyen, ugye? Tehát, hogy De talán nem mindegy, hogy mi az ügyed. Egész konkrétan úgy hangzott a kedves hallgatónak az üzenete, Most megpróbálom kimenteni, mert rengeteg üzenetet kapunk. és meg addig, elmondom, hogy hogy jutottunk ide. Arról volt szó, hogy bizonyos emberek nem tudnak szórakozó helyen csajozni, és nem is kell nekik megtanulni, nem kell elmenniük egy ilyen puatréningre, hazudó gépet csinálni magukból nekik. Nem ott, nem ott van a helyük, nem ott fognak nőt felszedni, hiszen bennük nem az a vonzó, hogy a, megjelennek és visszaverik a fényt úgy hangzik. Lehet, hogy Lenin is csak csajozni akarsz? Akart. Ne azért legyen ügyed, hogy barátokat, csajokat szerez, hanem mert fontos neked. Én azt hiszem, sok mm -hmm. embernek, nyilván nem mindenkinek, polgári, körök, magyar, gárda, többi. Ö Mm, szóval. szóval ez de egyébként ez, ez... igaza van ebbe is, de ugyanakkor. De úgy gondolom, hogy ha úgy gondolom, nem tudsz csajozni egyáltalán, és nem tudod, hogy, hogy kell csajozni, és nem, és azt érzed, <gül> hogy soha életedben nem lesz csajoz, soha életedben nem lesz, nem fogsz tudni csajozni, soha életedben nem fogsz tudni egyetlen egy nővel se. Szexuális kapcsolatba kerülni, az azt jelzi, hogy vákumban vagy. Na most ez azt jelzi, hogy szükséged van egy, egy szociális közegre, amiben működni tudsz. Valami amiben az amiben... felületet kell biztosítanod, és emberek közé menned, de ezt nem muszáj éjszaka berúgva csinálni. Na erről van szó, nem tudod elsajátítani a szociális kompetenciákat. Ehhez hazai pálya kell. Ezért mondom azt, hogy legyen egy ügyed. Nyilván olyan ügyed lesz, amilyen a beállítottságod. Tehát, ha neked a fák fájnak, akkor a fákat fogod megmenteni, ha a légkör, akkor a légkört. Ha a mókusok, akkor a mókusokat, hogyha a proletárok, akkor a proletárokat, majd ki fogod találni. A lényeg az, hogy ebből a vákumból ki kell lépni, és hazai pálya kell és A hazai pálya az azt jelenti, hogy a te ügyed kell, hogy legyen, és a te ügyedhez majd lesz egy csomó mindenki, majd jönni fog csomó mindenki, aki szintén a sajátjának érzi azt az ügyet, már lesz egy közös ügyetek. Nagyon specifikáltad ezt, hogy legyen ügyed, egyébként szerintem ebben teljesen igazad van, mert az nagyon jó, úgy egyébként az ember csinál valami, de már az is elég, ha érdekel valami. Tehát, ugye, értem, valami az hogy most odamész egy szorakozó helyen, és azt mondod, hogy szia dugunk, Á, vagy úgy? szia ígyunk. Mindegy, hogyha érdekel valami komolyan, azt szerintem mert, vagy hogyha van témád, vagy így érdekel a világ. De, de, de a, úgy is érdekli valami. Is ritka, Tehát a tanács amúgy. nem az, hogy érdekeljen valami, hanem hogy foglalkozzál azzal, ami érdekel ez végre. Foglalkozzál valamivel érdekeljen, valami csodál, legyen hobby, legyen témád, egyáltalán érdekeljen a világ. Ami, ami, ami mondom szerintem egy, amúgy is ritka. Ami még egy ellentmondás ö, sokszor, hogy ugye ö, jönnek ezek a vélemények, hogy jaj, hát az igazi udvarlás kiveszett, hol vannak már a lovagok, meg a finomság, meg az izé, és ö, ugyanez, ugyanez a, a csaj után az első sutyóval megdugatja magát, mert, a, mert tetszik neki, hogy sutyó, vagy tetszik neki, hogy nem, nem igazán kellett, meg tetszik neki ez, a, ez az egyenességű őszinteség, ami a sutyóságból fakad. Ö, de közben meg nem erről van szó, nem arról van szó, hogy nem kell neki az, aki finom és udvarias, és kell neki az, aki prosztó, hanem vagy kell neki valaki, vagy nem kell Köszönöm, neki valaki. Csak akartam mondani, hogy teljesen, nem tudom, szerintem túl van egy kicsit hajtva ez a lovag, meg gavallérduma. Ha valaki neked tetszik, akkor nagyjából nem Én tudom, hallunk csak... képes -e ilyet mondani, hogy akkor nagyjából mindegy, hogy paraszt, ha meg nem tetszik, akkor előadhatja ezt a lovagi azt Az nyomasztó és kellemetlen. Egyébként, hogyha valaki te nagyon nem akarsz, ezt mondjuk illendően, udvariasan jelzed egyszer, kétszer, négyszer, és ő azt gondolja a lovagiasnak, hogy csak nyomja, csak nyomja. Egyébként ez az egész pikkapárti tisztos puás, hogy hívják, erre épül. Hogy te, te szard le azt, hogy azt a nőt nem érdekli, nem nyomja, nyomja, nyomja. most ez is elég meg tulajdonképpen. Bármit annak ő, a fickónak, akinek az egyetlen csinálja. Nem nyomja el a tízes lálóig a, a csajban azt a countert, aminél a tizediknél már azt mondja, hogy tudod mit, menjünk, mert már többször nincs pofám nemet mondani. Nem. De ez egy maha kellemetlen nyomasztó erőszakoskodás. Na világos, de, de el, hogy ennél egy valami biztos, hogy nyomasztóbb, az pedig a nem dugás intézménye. Ugyan már mi a helyzet... Írja, igen, mi rangsoroljuk mi férfiak, mert hogy minket feszít a libidó, a hölgyek, azok de úgy vannak, hogy nekik annyira kell. ez a legnagyobb komu, hogy csak a férfiakat nem, feszíti a libido. hogy lassan, ez... lassan, ahogy, lassan, ahogy, elhagyo, lassan, ahogy majd elhagyod a 30-as éveidet és a 40-es éveidet, és majd kézen Klimax, majd megtapasztalhatod, hogy milyen a férfiaknak <gül> a 20 tize as éveikben, amikor igazán teszik őket a libizó. Sajnos tehát... ezt nem tudhatom, mert, lassan, nem, mert az a az szomorú, szomorúság és nem. nyomorúságért, hogy még nem múltam el 30, ha? erről nem tehetek, de azt viszont úgy gondolom, hogy ez az egyik ilyen, egyik ilyen legnagyobb komógyi, csak a férfiakat érdekli a szex. És ebből következik utána az, amiről itt kicsit beszéltünk, hogy miért olyan lealacsonyító az, hogyha valaki akar csak Csap, mint mi csap? csak szexelni hát, csak... Csak... Csak akar. <gül> ja. Tehát az, hogy akar veled szexelni, de egyébként még más elképzelése is van, abban nincsen Serintem, szerintem, fér... szerintem a férfi meg a nő az különböző időpontban hozza meg a döntést a kapcsolatról. A férfi az mindig, a nő mindig az első aktus előtt hozza meg a döntést arról, hogy akar-e a... akar akar azzal a férfival együtt lenni. A férfi, a férfi, a férfi a 16 mindig, az első... mindig az első aktus után hozza meg a döntést arról, hogy akar-e. A... Hát, érdemes lenne mindig, amikor ily embert megkérdezni, hogy hol Na itt van száz ember. 06 30 20 10 909. Minden kívánságod így teljesüljön. Minden kívánságod így teljesüljön. Ugyan már mi a helyzet a top modellekkel, a focista feleségekkel, a született feleségekkel, az aranyásokkal, a színésznőkkel, nem mindegyik nyilván. Politikus szeretőkkel, 40 évvel fiatalabb oligarha feleségekkel, stb. stb. végtelen a sor. Bizonyos nőknek sikerül a prostitúciót tökélyre fejleszteniük. Miért csak a legkonkrétabb árlistával és referenciával rendelkező hölgyek szolgáltatásait tartjuk ennyire ustustalan? Kérdezi a hallgató, na valóban, De, tehát akkor ezt szerint a, ezeket mindenképpen tiltani. Kolléga. Ez kollega úr sziasztok, Jogos. Robi nincs igazad lehet én teszem próbára a szabályt de én a legtöbb esetben a kapcsolatot is akartam a, kiszemel, a kiszemeltemtől és bizony, aki sokkal ragaszkodóbbá vált az első után, mint az első aktus után a partner értjük Peti, köszönjük van az a kategória férfiból, aki ha oda jön és meg akar hívni valamire, én ezt visszautasítom, mondván aranyos vagy, de nem kérek semmit, van barátom, full ideges lesz, hogy nem megdukni akartalak, csak indi veled valamit. De, Aha, ja. de szerintem meg korrekt tisztázni előre. Szerintetek? Szerintem te egy nagyon korrekt saj vagy, ezt így kell. Minek kell szórakozni, ha van barátod? De én nekem esküszöm, hogy <gül> jó, nem... Na jó, ez már azért tényleg a legmélyebb. E, simán Nem ne, ilyen reakció ne, erre. Ne, a ne, ne, ne, nem is csofad le egyébként az önbizalma annak a férfinak, hogyha azt mondják, hogy nagyon aranyos vagy nagyon szimpi vagy bocs, de van barátom, én meg ilyen konzervatív lány vagyok. Ha. Érted? Tehát, hogy így visszautasítom, de nem ő rá terhelem rá az egészet, igen, igen, igen, hanem igen, igen. megpróbálom, megpróbálom <gül> levenni a válláról ezt a terhet. Megpróbálok segíteni neki, hogy a következő nőhöz még oda merjen menni. Viszont szakításkor ez nagyon alja, Ez nem Baj, velem, Érdekes baj. nézőpontja ennek a dolognak, mert egyszer olvastam egy nagyon jó cikket arról, hogy miért érezzük magunkat mindig arra kényszerítve, hogy azt mondjuk lekoptató dumaként, hogy van barátom. Na most ez a rész például nem szerepelt, hogy hát akkor jó szegény ne érezze azt, hogy ő ronda, vagy büdös a szája, vagy mit tudom én. Ö de tulajdonképpen ez egy jó, ott, ott ebbe a cikkbe inkább azt kifogásolták, hogy az ember tulajdonképpen csak akkor mehet biztosra, hogy nem fognak vele kellemetlenkedni és erőszakoskodni, ha ezt mondják, mert az mm -hmm. ő szavát, mint nőjét, hogy köszönöm, de nem érdekel azt nem tisztelik, csak hogyha van egy másik fickó a háttérben, oh. azt igen, igen, aü menedzsment szinten. De nem a férfi tisztájuk iénkor. Ha tudjuk, mert már másnak a tulajdon. Mert el kellett, hogy ilyen szépen. Akarod de, mondani. de nem, de nem, de nem arról van, szó, hogy másnak a tulajdon, de a férfi miért nem tulajdon úgyanilyen alapon? Tehát most miért a nő a tulajdon? A, úgy kezelik egyébként kegyeppent azt a kérdést. És mm, és itt erről volt szó, mert mm, ugye eltelben a férfiak által adott. De, de, de nem aztán fordítva, de nem tulajdon jogot tisztá tisztájánkor a férfi, hanem iénkor tudomásul veszi azt, hogy ez most nem egy olyan helyzet, amelyben ez összejöhetett volna. Tehát iénkor ez kell tudom. Mit mond ez a nő? Azt mondja, hogy ha te lennél a Bret Pitt, akkor is nemet mondanék. Mert nincs, nincs te... hiányérzete, hiszen igen. van pasia. Igen, jó, igen, de igen. Hát azt mondja, hogy én me... érzelmileg le vagyunk foglalva. Na jó, de kell-e valakinek az. hogyha mondjuk tegyük fel, hogy nincs barátod, és ezt mondod, hogy egyszerűbb legyen, hogy ne legyen Szerintem belőle jó. Szerintem jó, tök jó, ha ezt mondod. De ez az hazugs olyan hazudik, hazugság. Hazudik igen, a ellen hazugsága igen, ez. igen, de azt gondolom, hogy ez az a hazugság, ez nem, ez nem az ártó hazugság, hanem ez éppen, hogy a segítő hazugság. Na erre mondom azt, hogy ez fehér mágia. Tehát, hogyha azt mondod, nincs, nincs pasid, de azt hazudod, hogy pasid van, hogy ne kelljen az önérzetét lerombolnod, és hogy... hogy, hogy, hogy tulajdonképpen megkegyelmezelnek. Ez szerintem valószínűleg, egyébként ez is lehet egy érvényes nézőpont. Én nem mondom, hogy ez így van, úgy van feketén-fehéren. Lehet ez attól is függ, hogy ki az az arc, aki odajön. Hogyha látod, hogy egy ilyen hatalmas májér a kézi, annak szívesebben megmondom, hogy figyelj köz, de nem. És nem azért, mert másik csávom van, vagy nincsen, hanem azért, mert egyszer Részt kell venned ben... az ő leépítésében. Igen, egy igen, egy jó, kis legókockával. Egy kicsit népnevelő attitűd. De hogyha, de hogyha meg tényleg egy ilyen szerencsétlen arcokin látom, hogy most ez összeszedtem minden bátorságot, akkor meg az Igen. a baj, hogy nagyon sok olyat látunk, hogy, hogy a nők me megmámorosodnak ettől az elképesztő hatalomtól, ami a kezükben van, vagy a lábuk közt. És, és, és tényleg ilyenkor példás kegyetlenséggel tudnak működni. De tényleg? Tehát, hogy ez, e, e, ezt azért már tapasztaltuk férfiak. Mindig szex után döntök, még akkor is, ha a nő, ki, nő, euh, még, ha a nő még akkor is, ha nők kikényszeríti előbb, hogy járjunk, írja a hallgató. Sziasztok! Kikényszeríti! Első komolyabb együttlét után döntök. Tehát járást, járást hazudik magyarul. Arról Csinál, van szó, hogy járnának, a, az eldöntjük. első szexhez a nő feltételként szabja, hogy járjunk. Fél, ez, a, ez a kollega, aki írt nekünk, azt mondja, hogy ő belemegy, de úgyis csak az első szexuális együttlét ne, után lehet, fog dönteni szállam, a kapcsolatról. Hát most szánalmas szerinted, de hát ő belemegy. Most ki a szánalmasabb? Az a férfi. Mind a aki, kettőn, Az egy... a férfi, aki kapcsolatot hazudik, vagy az a nő, amelyik kapcsolatot hazudik. Amely kapcsolatot feltétlenül mert akkor nem akar szexelni ezzel az emberrel. De, de ő a barátjával szeretne összebújni. Érted? Ő nem, ő nem egy alkalmi szex. De nem akar. attól lesz a barátja, hogy úgy hívja, hanem hogy tényleg. Úgy hanem passzol, hogy életet fog tartani. De azért sokkal bonyolultabb történet, mint hogy most azt mondjuk, hogy járjunk. Több mindegy, hiába ígérteti meg az első aktus előtt, mert egy férfi úgyis mindig csak az első aktus után dönt. Ehhez ez az a helyzet, hogy a spermától meg kell szabadulni, mert az zavarja a gondolkodást. Igen, a, és fel is ez egyébként igaz, a hogy annál szintén pillanatot vértősantól nem mondosan, kapni, nem, mint amikor éppen elélvezett. A abban a de kettő percben tökéletesen igazat fog mondani. De most, ha, most az oszival nagy vitában nem velem, tehát most én értem, hogy kényelmesebben vitatkozol. az Oszi most mondta is, nagyon igaza van, tökéletesen, maradéktalanul igaza van. A férfi az higgyed el, hogy a ejakulációt követően egy más minőségű igazságot mond neked, mint amit előtte. Előtte azt mondja, amit hát, hallani akarsz ahhoz, hogy ő hát így elélvezzel. Utána meg azt mondja, ami hát nagy részt az, igaz, az igazság. Ez. Mit tudtunk Jó. meg a mai műsorban nagyjából. Egyrészt Jó. azt, hogy ha nem megy a csajozás a szórakozó helyen, akkor keres ott elfoglaltságot, ahova a szívet húz, és majd megtalálod a kis társaságodat. Másrészt meg nem kell hazudozni, és sokkal jobb életet fogsz élni. Lehet, hogy ugyanúgy megkapod a pofánöntéseket, de a végén egy jobb helyen kötsz ki. Annak, annak a víznek a hátán, ami a leöntött poharakból uh, alát került. Hát igen. És meglovagolod. Ez volt az önkényes mérvadó hétfőn, Békés Dórával, Puzsér Roberttel és Horváth Oszkárral. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Köszönjük türelmüket!